oj naše rušenje svjetskog ginesovog rekorda. Dobar večer, poštovane slušateljice, dragi slušatelji. Evo, nakon što je kolega Vladimir Horvat govorio o sportu, još jedan kolega iz sportske redakcije, Carlo Plazina je s vama u ovom pokušaju rušenja ginesovano što postavljanja ginesovog rekorda. Prije nego što počnem govoriti o svojoj temi, moram reći, inače nisam fan novogodišnjih dočeka. I bilo bi mi drago kamenitko ne bi zvao na dočeke, Ove godine mi je malo ipak žao Što nisam pozvan jer bih imao najbolju izliku u povijesti Ne mogu doći, rušim Guinnessov rekord Ako to nije dobra izlika, onda zaista ne znam što jest Pozdrav onima koji nas gledaju Jer ovoga puta napokon vide zašto sam na radiju, a ne na televiziji što se tiče moje teme, odnosno mojih pričica, one se tiču zimskih olimpijskih igara, odlučio sam izabrati neke od sebi, meni najdražih e, pričica, zanimljivosti, događanja, anegdota iz povijesti zimskih olimpijskih igara, pa ćemo tako početi od 1994. godine i Stevena bradbury -a. On nije bio nepoznato ime u svijetu brzog klizanja, odnosno short track Na olimpijskim igrama T-94. u Lillehammeru, Houston, osvojio brončano odličje u štafetnoj utrci na pet metara do njega su Bradbury i kolege došli taktikom vrlo jednostavnom cilje doći do cilja pa onda naravno što bude u finalu su nastupale četiri štafete računica je jasna tri su odličja, četiri štafete dovoljna je greška jedne reprezentacije i eto ti, eto ti odličja e, i kad je netko od kanadskih klizača pao Australci nisu žurili, nisu išli po srebro, nisu išli po zlato, ostali su pribrani i e, uspjeli su na kraju doći do te bronce i došli su do prvog australskog odličja u povijesti zimskih igara. Bio je to vrhunac Bredburijeve 1994. jer u pojedinačnim utrokama nije imao sreće, pao je i na 500 i na 1000 metara prije samih finala, dakle nije uspio ući u borbu za odličja ali najgora stvar te godine tek mu se morala dogoditi na utrci poslije igara u Montrealu oštrica, suparničke klizaljke, prerazala mu je desnu preponu i probila kožu na suprotnoj strani prepone izgubio je 4 litre krvi i izgubio je, odnosno, prerezana su mu svak četiri mišića kvadricepsa Bredbor je zaradio 111 šavova i 18 mjeseci je bio na oporavku od te ozljede odnosno 18 mjeseci trebalo je tom mišiću da opet bude u stanju kakvom je bio prije same ozljede međutim Bradbury nije stao vratio se na led, vratio se na olimpijske igre u naganu 98 opet je bio jedan od favorita za odličja ali opet je pao prije samih finala i opet je morao čekati sljedeće igre i opet dočekao ih je s novom ozljedom. U rujnu 2000. slomio je dva vratna kralješka kad je pokušao izbjeći sudar sa suparnikom, zabio se u zid... Nakon što je išao preskočiti tog svog suparnika i kolegu koji je završio na ledu i tako su Bredboriju stradala dva vratna kralješka, morao je stavljati metalne vike i pločice u lubanju, u prsa i u leđa. Rekli su mu lješnici da nikad više neće klizati, ali on se nije dao. Odlučio je još jednog nastupiti na igrama, pakut puklo da puklo. Odlučio je da će barem jednu utrku završiti bez pada, tako da ostane na nogama. Stigao je tako Steven Bradbury s 28 godina na leđima u Salt Lake City 2002. godine. U kvalifikacijskoj utrci na 1000 metara bio je najbrži, plasirao se u četvrt završnicu, a onda su ga čekala dva velika favorita za odličje, domaća uzdanica Polo Ono i kanadski svjetski prvak Mark Gagnon. Samo dva najbrža išla su u polufinale, a među njima nije bio bredbury. Završio je treći već je pakirao kofere za Australiju kad je stigla vijest da je ganjon diskvalificiran jer je ometao drugog i klizača na stazi. Bredbor je tako i doslovno i figurativno ostao na nogama ušao u polufinale. Tad se sjetio Lilehamera, sjetio se kako su 8 godina prije australci čekali i dočekali tu grešku suparnika. Odlučio je ponoviti recept. U polofinalu je Bradbury, znajući da je najsporiji, klizao kao što mi kližemo ovdje u Zagrebu na Tomislavcu, onako ležerno, dovoljno brzo da iskoristi potencijalnu priliku, a opet dovoljno sporo da ne sudjele u nekakvom masovnom sudaru. Petorica klizača na startu, dva idu u finale, u predposljednjem zavoju pao je jedan, u posljednjem zavoju pala su još dvojica... Bredbur je ostao na nogama i prvi put u svojoj ozledama, teškim ozledama, ispunjenoj e, obilježenoj karijeri ušao je u olimpijski finale u pojedinačnoj konkurenciji. E sad, ono što morate znati o toj disciplini, tom sportu, shortreku, u brzom klizanju, utrka traje oko 90 sekundi na 1 km. Krugovi su jako kratki, nije da je Bradbury imao nekoliko minuta vremena kako bi čekao i vrebao svoju priliku. Morao se nadati novom sudaru otprilike minutu i pol. A na ledu, velikan do velikana, svjetski prvaci, olimpijski pobjednici, zaista neka od najvećih imena u povijesti brzog klizanja, odnosno shortreka. Prošlo je 80 sekundi utrke i bredbury je bio gotovo pola duljine kruga Iza svih ostalih koji su do kraja imali zavoj i pol U televizijskom kadru gotovo da ga se uopće nije vidjelo nakon tih 80 sekundi 6 sekundi poslije samo je Steven Bradbury bio na nogama Palo je, Pao je jedan, pao je drugi, pao je treći koji je srušio onda i četvrtog I Steven Bradbury slavio je pobjedu dok su ostali pokušavali stati na klizaljke Prvo zlatno odličje za Australiju u povijesti zimskih igara. Bradbury je poslije tih igara izdao biografiju izvornog naziva Last Man Standing, odnosno nešto što bi mogli prevesti kao posljednji čovjek na nogama, ali poetski je zvuči posljednji preživjeli. Status australskog heroja potvrdio je u ožujku 2022. godine. Tijekom surfanja na plaži u Queenslandu spasio je četiri djevojke od utapanja. To je priča o Stevenu Bredburiju. Druga priča, nešto drugčije, je narativ. U sportu su meni uvijek bile najdrže dvije vrste narativa, odnosno dva tipa priči ili nekakvih nešto što se provlači kroz sam događaj. Jedan je takav trijumf slabijeg, neočekivanog, pocijenjenog, jedan takav narativ i to je većinski narativ u priči o Stevenu Bredburiju. Drugi je interesantan motiv iskupljenja. Netko je nekad negdje nešto zeznuo, nešto promašio, nešto nije osvojio za sebe, za druge, svojom greškom i onda se iskupio za to. Takva je ova druga priča. Opet smo u 1994. Opet smo u Lilehameru iz te godine i filmsko remeg dijelo iskupljenja u Šošinku, no za Masaki, Masahika Haradu ili Haradu, kako smo govorili, Japanci će reći Harada, iskupljenja te godine nije bilo. Natjecanje na velikoj skakao, skakaonici reprezentacija Japana ima uvjerljivo vodstvo. U momčackom natjecanju četiri su skakača, Svaki skače dva put, ocijenjuju se stil i udaljenost i se bodovi svih tih skakača. Dakle, ukupno osam skokova po reprezentaciji. Sve su ih reprezentacije koje su konkurirale za zlato i odradile osam prije Japana. Japana koji je imao ma, nedostižno bolstvo. Nišikata, Kabe Kasai pa i Harada u prvom skoku svi su bili više manje odlični. I Njemačka se ha, mogla i morala pomiriti sa srebrom. Harada je u prvom skoku išao do 122 metra, u drugom je morao skočiti samo oko 105, i eto zlata japancima. I onda se Masahiko Harada namistio na skok. Spustio, odskočio i doskočio brže od očekivanog. Puno brže od očekivanog. Dok se spuštao tom nakošenom snježnom padinom, vjerojatno je imao najklasičan ljudski osjećaj, znate da ste pogriješili... Znate da ste nešto negdje zeznuli, da nešto nije u redu, da popravka nema, ali odbijate tu stvarnost i mijenjate ju vlastitom stvarnošću. U toj stvarnosti Harada je dobio dovoljno dobre ocjene, izvao dovoljno dobar skog da ostavi svoju državu na prvom mjestu, ali u onoj pravoj stvarnosti to, mu, to nije napravio, nije mu bilo spasa. Japanu nije bilo spasa. Nije stigao ni do 100 metara i Njemačka je mogla početi slaviti a Harada je vjerojatno postao sinonimom za mnoge neugodne fraze u japanskom rječniku. Četiri godine poslije, domaćin olimpijskih igara bio je Japan, bio je Nagano, Harada je opet u reprezentaciji, aktualni je svjetski prvak na Velikoj skakaonici i od njega se očekuje iskupljenje. Došao je njegov red za prvi skok i po gustim nanosima snijega namjestio se na skok. Spustio, odskočio i doskočio. Puno, puno brže od očekivanog. Nije stigao ni do nakošenog dijela padine, doskočio je odmah u podnožje same konstrukcije. 79,5 metara. Gotovo 100 bodova manje u prvom skoku od momšatskog kolege Saita. Japan je pao s prvog na četvrto mjesto i Harada je u tim trenucima vjerojatno bio najomraženija osoba u naganu. Dva skoka u nizu na momčarskim olimpijskim natjecanjima Harada je završavao s rukama na glavi. Četiri godine prije u Lillehammeru jer je izgubio sigurno zlato, a toga dana u Naganu jer je svoju državu na domaćem snijegu udaljio od zlata. Ali ostao mu je još jedan skok. Ostala mu je još jedna prilika. Morao se iskupiti. Došao je njegov red za drugi skok. Masahiko Harada namjestio se. Spustio, odskočio i doskočio. Puno, puno sporije od očekivanog. 137 metara. Harada je opet imao ruke na glavi. Oni svi navijači u publici i svi u reprezentaciji. Opet su bili u šoku, ali ovoga puta pozitivno. Jer Masahiko Harada izjednačio je olimpijski rekord i vratio Japanu igru. Kazuyoshi Funaki, tehnički najsavršeniji skakaču u povijesti, dovršio je posao i Japan je slavio zlato na domaćoj skakaonici. Masahiko Harada izveo je iskupljenje u Naganu. Treća priča, nešto je kraća, ali je zato najstarija od svih današnjih, odnosno večerašnjih priča. Vraćamo se na sam početak na prve zimske olimpijske igre. One su održane u francuskom Šamoniju 1924. godine i na njima je svoje zlato u umjetničkom klizanju obranio Šveđanin Gilis Grafstrem. Da, dobro sve čuli, obranio je. Naime, četiri godine prije Šamonija Grafstrem je osvojio zlato u Antvrpenu. Naime, umjetničko klizanje nekoće je bilo u repertuarima ljetnih igara, prvi put u Londonu 1908. godine. Onda sljedećim igrama klizanja na ljetnim igrama nije bilo, a nakon prvog svjetskog rata vratilo se u program igara u spomenutom Antvrpenu 1920. I dok su u Londonu natjecanja održana pola godine poslije otvorenja, u Antropenu su održana četiri mjeseca prije ostalih sportova u takozvanom zimskom tjednu. I u tom je tjedno u muškoj pojedinačnoj konkurenciji Gillis Grafstrem osvojio zlatno olimpijsko odličje. Četiri godine poslije, kao što smo rekli, zlato je obranio na zimskim igrama i do danas je posljednja, odnosno jedina osoba koja je u istoj disciplini osvojila zlato i na ljetnim igrama i zlato na zimskim igrama. I za kraj ovoga druženja uz crtice, anegdote sa zimskih olimpijskih igara, najnovija i možda i najpoznatija, e, idemo u 2018. 14. najuspješnija država na tim igrama u korejskom Pjongčangu bila Češka. Tri bronce, dva srebra i dva zlata. E sad, zašto Češka? Zašto baš ta zva, dva zlata? Oba je najme osvojila ista osoba, Ester Ledecka. Ona je u mladosti trenirala hokej na ledu, pa se prebacila na skijanje i snowboarding, odnosno daskanje na snijegu. U potanjem sportu bila je sjajna u mlađim konkurencijama, bila je najbolja mlada sportašica Češke, osvajala je medalje na svjetskim prvenstvima i svi su očekivali da u snowboarding uzme zlato u najjačoj disciplini paralelnom slalomu. Ono što nitko nije očekivao dogodilo se u alpskom skijanju, odnosno super veleslalomu 17. veljače 2018. godine. Utrka je počela nastupom legendarne Amerikanke Lindsay von koja je već nakon sedam skijašica ostala bez postolja. U tom je trenutku vodila Tina Wajrater iz Lichtensteina, no nju je strona za deset stotinki skinula Ana White, austrijanka sa startnim brojem 15. Nizala su se ljubiteljima skijanja dobro poznata imena, no nitko nije srušio White komentatori diljem svijeta već su se odjavljivali, već su zaključivali svoje prijenose, govorili su gotove utrka, čekamo samo da prođe i posljednja skijašica, zlato vajc, srebro vajrater, bronca, laragut. Na, na startu je toga dana bilo ukupno 45 skijašica. Ester Ledecka imala je startni broj 26. Najavljivana je kao senzacija koja se natječe od dvama sportovima na istim igrama, ali nije najavljivana kao kandidatkinja za zlato. U konačnici kako bi to i bila, nikad nije bila na posteljima u skijanju, bila je 49. najbolje rangirana super velestalomašica u oči igara. Šuškalo se da nije imala ni skije, nego ih je posudila od Mikele Šifrin. Manjak iskustva toga se dana ipak pretvorio u pozitivnu stvar. Sve ostale skijašice išle su provjerenom linijom po samoj stazi, ali decka se, kako to skijaši vole reći, bacila na glavu. Prvi prolaz bio je u crvenom, svi ostali bili su u zelenom. Onaj posljednji u ciljnoj ravrini bio je u zelenom za jednu jedinu stotinku. Ušla je u cilj, pogledala je semafor, gledala ga je desetak sekundi, potom okrenula glavu u svoju desnu stranu. Gledala je u prazno desetak sekundi, potom vratila glavu prema semaforu i nagnula se naprijed da se uvjeri u istinitost tog semafora. Na njemu je pisalo ledecka, ledecka minus 0,01. Približila se kameri i rekla ne. Ali da, bila je olimpijska pobjednica Na konferenciji za medije Poslje utrke nije skinula svoje skijaške naočele Prvi razlog jer to nikad ne radi To je njezin običaj A drugi razlog priznala je nije se ni našminkala Jer je očekivalo Nije očekivala da će morati sudjelovati Na konferenciji za medije poslje utrke Osvojila je poslje i zlato U paralelnom beleslalomu na dasci I postala prvom sportašicom Koja je na istim igrama Osvojila zlata u različitim sportovima. Eto, to je to što se tiče tih nekih zanimljivosti i zanimljivih događa, meni zanimljivih događa u povijesti zimskih olimpijskih igara. Moje vrijeme je došlo kraju, tu je već spremna Monika Lelas-Halambek, a ja vam, poštovane slušateljice i slušatelji i gledatelji, želim sve najbolje u sljedećoj godini.